kanske en lyriker då mm. skogsfolk brukar ju ofta bli det vad är det? Ja, du skriver du vers kanske eller? nej det jag inte. spelar du fiol? nej då men uh, sjunga kan jag ju ja vet du det, det, det. kan du det säkert ja jag, jag tror då det i alla fall ja vi är ett sjungande folk och det är roligt det ja. du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också? Ja, om det törs alltså. Ja. Inför, ett, inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Väntsäk. Ja, jo, det fullar. Vad ska det bli för någonting då? Ja, jag måste väl leta på någon mäsk som tillhör skogen eller ja, naturen och så. Vad heter den då? Vad heter den då? kanske. Jaha, och, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst att ja, jag får va? tänka att jag först inte kom så. Ja, det får du göra. Ja. Vet du den börjar vad är det för tonart då, vet du det då? Mm, F. F? F? Det kan vi få ett akkord med så du kan få börja. Ja, varsågod då. Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg Alla jäntor var som vax ut i min famn i alla torp, i alla byar hade jag en liten vän ifrån Norderås till Skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare i Jag har spelat för små kullorna på näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med ron medan dagen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimobro, jag har dansat med den vackra Majinås. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro, medan läger elden falnat in vid ås. Jag har spelat för dig kära där som norskens flammor går Över sätrarna vid Östervåla fjäll Jag har slumrat i min farkost där som vildmarks pulsar slå Medan stjärnorna gått vakt på himlens pell. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till i min koja in vid reka fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill medan månen över moana går vall. till imorgon då Ja, tack, tack Så. Ja, Ja, då man Snoddas, snoddas Ja Ja Ja Snoddas måste vila sig, förstår ni han tror att han ska kunna slå Hammarby Bandy imorgon han måste få vila sig nu